Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa Kajian kita pada malam hari ini malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insya Allah kita akan melanjutkan. Pelajaran kita dalam kitab Al-Syariah Dili Imam Al-Ajurri Rahimahullah Di antara yang kita pelajari Dari kitab Al-Syariah Dalam bab Al-Iman bil-Qadar. adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul Ahadu kibar at-tabi'in yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan As-sa'adah dan as-shaqawah, sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-shaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara as adalah sebaliknya Hidup yang penuh dengan kesusahan Yang diwarnai dengan adat Di akhirat nanti Dijelaskan pula Dalam Nasehat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu Tanda dan ciri Alamat As-sa'adah dan as-syakawa Kemudian beliau Menyampaikannya dalam nasihatnya Kepada Abu Uthman an nahdi rahimahullah yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalika'i dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan wa min 'alami as-sa'adah fi'lu al-khair wa majalisu al-khair. Wa min alamatish shaqawah fi'l ush-sharr majalis asy Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan saleh, amalan yang baik baik dalam bentuk zikir, tilawatul quran al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm majlis-majlis ilmu dan yang lainnya ada padanya tanda-tanda as-sa'ada. Dia senang untuk melakukan ketaatan. Punya rogbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah. Dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. dan diantara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus saadah semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus saadah adalah majalisul khair majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan wa aqbalul khair khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah majalis yang dipenuhi dengan tauhid majalis yang dipenuhi dengan sunnah itu adalah majalis al khair majalis yang dipenuhi dengan ilmu ilmu tauhid mengajarkan dan didengarkan dibahas atauhid itu majlis khair yang terbesar diajarkan padanya sunnah diajarkan di padanya as-salafiyah ilmu al-quran ilmu sunnah ilmu hadis itu adalah majalisul khair bersama ahli sunnah bersama dengan ahli sunnah ulama sunnah wa sunnah Bersama dengan as-salafiyyin. Itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya. Kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair. Berkawan dan berteman dengan maj dengan ahlul khair. Wahum ahlus sunnah. As-salafiyyun maka ada pada tanda padanya tanda-tanda as'adah tanda-tanda as'adah sebaliknya barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta caci makian merendahkan orang lain ihtiqar atau Al-Ghiba an-namima atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya fi'lu asyarr malas untuk melakukan amar ma'ruf al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil mungkar Ini fi'l usyur. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahli asyqawah. A'adzni Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan coba dikoreksi, dikoreksi kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung gazib atau meremehkan orang lain. Atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi. Dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut. Dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan. Atau melakukan annamimah. Menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya. Untuk merusak hubungan. Atau yang lainnya malas. Ini syar. Malas muraja'ah. Malas di dalam mencatat ilmu. Ini semuanya adalah fi'lus syar. Maka waspada. Ada padanya tanda-tanda ahlus syakawa. Cepat bangkit. Jangan larut. Bangkit. Jangan larut. <tuh>. Wa majalis as -shar. Dan majlis-majlis as syar. Majalis penuh dengan kemaksiatan. Majlis. Penuh dengan barakallafikum kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana. Bid'a. Ah. Berbagai macam bid'a. Ah. Dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'a ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana. Kecondongan kepada majalis syar. Baik majalis dalam bentuk. Sekelompok orang, sejumlah orang. Ataupun orang per orang. Perkawanan dan pertemanan. Dengan ahlus syar. Demikian Al-Sahabi Al-Jalil Salman Al-Farisi Menasihatkan Maka kita waspada Terus mengoreksi Hari demi hari pada diri kita Keseharian kita Kalau ada dalam hati kita Atau sikap kita Merasa yang terbaik merasa orang lain di bawah kita hati-hati waspada di situ ada alamat asyqa waspada barakallahu fikum ikhwani fi dini 'azzani yakum ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah al-istiqamah di atas salafiyah. Suatu yang sangat berharga. Tsaminah. Sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah man wufiqal lil istiqamah yang Allah berikan taufik untuk istiqamah itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah mahalnya al-istiqamah di atas sunnah dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah Kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu. Tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa. Berapa sih harganya. Sejauh apa nilainya. Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, semakin dia mengerti nilai daripada istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama Seorang yang mengerti Tentang nilai al-istiqamah Di atas sunnah Di atas salafiyah hingga dia mengakhiri Hidupnya Mati di atas Husnul khatimah at tauhid Was-sunnah was-salafiyah Dia akan berusaha serius akan menggunakan segala kesempatan waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah thalabul ilm. Thalabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu, dia akan memurajaahnya. Serius dia karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Sem semisal Al Imam Al Wadi'i, rahimahullah, muqbil bin Hadi Al Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama pala batul ilm, dari waktu ke waktu. Yang sampai alimamul albani rahimahullah. Ketika dijelaskan tentang kehidupan. Keseharian. Alimamul wadi'i. Terharu. Meneteskan air mata. Dan mengatakan. Dengan ucapan yang agung. Hakeza hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. kesehariannya Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman al Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu Yang ada pada kita Dan penghargaan kita Kadar penghargaan kita kepada ilmu Sebatas ini Ya sebatas itu kekaguman kita Karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya Tapi berbeda semacam imam Al-imam al-albani rahimahullah Terharu Terenyuh hatinya Bagaimana seorang imam Mujahid, Rabi bin Hadi, Al-Matkhali, Hafizahullah di hadapan kita mengatakan. Muqbil bin Hadi. Kalimam Ahmad fi zamanih. Da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagikan Al-Imam Ahmad di masanya. Dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? orang yang mengerti ilmu mengerti perjuangan mengerti pengorbanan untuk ilmu tapi sebatas kita sebatas ilmu yang kita milikin dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah tentang istiqamah ya sebatas itulah kekaguman kita berbeda dengan kekaguman mereka para ulama satu terhadap lainnya maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat Ana dan Antum semuanya. Ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian. Bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu. Hormati majlis ilmu. Catat ilmu itu. Dengan rapi Hafalkan. Di murojaah Sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita kerana enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Akhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabi na alaihi mengatakan man yuridillahu bi khairan yfaqiqu fid din. Dan siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bi Wal Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih Dengan proses belajar Proses Perjuangan Tidak sedikit Dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah Di atas sunnah dan manhaj Kalau kita pelajarin Tidak sedikit ya, Tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua yaitu al akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqamahan adalah Akhlak yang jelek. Ehwanifiddin azzaanilallahu yaqum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majlis ini Walhamdulillah Di mahad ma ini Didapati berbagai Halakah ilmu Kiraatul Quran Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik Ilmu hadis Ilmu terkait Akidah dan Tauhid Ilmu terkait fikih, tafsir Akhlak, Lughatul Arabiyah yang diajarkan oleh Assadi Dahafazil di berbagai halakat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu, cepat, cepat manfaatkan. Sekali lagi, anak ingatkan, manfaatkan. Ana perhatikan di berbagai kota. Tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah... ...dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin... ...adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ikhtimam... ...keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Masa Salafiyah bagi dia cukup lehiyah... Jenggot, saub di atas mata kaki, solat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi sampai di situ dia. Ma yaarif mina salafiyatih was sunnah. Dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hezbi. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran Wah orang-orang yang punya cara pandang yang jernih Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj Dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya. Yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih. Dia mulai menjauh dari selafiim. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair. Aksan bil-aks. Yang dia temukan terbaik, sebaliknya. Yaitu majalis usyar. Us Isma'u barakallah fiikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair. Menghindar, menghindar, menghindar. Merasa sempit dada di Majalisul khair Dia pasti akan berjumpa dengan Majali susyar. dalam mazahu azza kalauhu kulubahum fi kulubih marobun fazadahumullahu marobah. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia. Merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj. Karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan tergolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan Majalisul Khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah jumlah jumpanya bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin ahlul bid'ah ahlud dunya ahlul ma'asi falamma zaghu azaghallahu qulubahum ketika mulai melenceng sengaja sudah tahu jangan kata Allah jangan kata nabi jangan sabar sabar enggak mau tetap azaghallahu qulubahum Allah lencengkan sekali Allah bengkokkan hatinya Azeni Allah Jalaluhalaiyakum, min al tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan, anak dia dengan anak tetangga atau anak dia dengan musyrifnya anak dia dengan wali kelasnya, tersinggung panjang cerita sampai dia mengorbankan manhasnya ya subhanallah murah manhaj bagi dia lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi itu menunjukkan dia jahil jahil, jahil terhadap apa itu salafiyah bagaimana nilainya As salafiyah tidak butuh kita dakwah salafiyah ini tidak butuh kita tidak butuh, kita yang butuh. Syekhunamukbir rahimahullah. Di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan. Ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah. Miliknya Allah. Dia tidak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya. Dia akan jalan terus. Dia tidak butuh kita. Terus dia akan berjalan. Tidak pernah berhenti walaupun kita tidak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah. Dia akan terus berjalan terus, kalau bukan kita ada orang lain jangan kira dakwah ini butuh kepada kita enggak, salafiyah itu butuh kepada kita, sunnah butuh kepada nah, kita yang butuh sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa jalan oleh salafiyah terus tapi ketika seorang mulai melepaskan dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi ya Udi Nahu Bi Aro Diminat Dunia. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi ketersinggungan di semua dunia dan masing-masingnya ada contoh jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi dia tinggalkan manhaj memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi sudah sempat berkumpul salafiyin. Ya, di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Walaupun kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti anak harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap. Untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebidahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati. Waspada. Waspada. Waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus. Terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir ke event kuliah lagi. Ya, ya. Enggak ada masalah. Karena sudah gak cocok akhirnya dia mencari tebrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh kalau ustad-ustad yang itu, itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari... ...dan mencela orang-orang yang melakukan... ...apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati. Waspada. Apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhirnya... ...anam lama enggak melihat antum taklim. karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhirnya, fadol. Ayuh, fadol itu ada majlis itu. Ada majlis ini sekali, dua kali... Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majlis, Ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya, sumpah dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majlis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zahu azarallahu kulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-Kadib, hati-hati dari dusta, karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi Alaih Salatul Salam. Ia wal-kadib, fa inn al-kadib yahdi ila al-fujur, wa inn al-fujur yahdi ila al-nar. Walla yazal al-rajul yajzib, wa, wa yathar al-kadib, hatta yuktaba عند الله كذابا. Waspada kalian dari dusta karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada ner, dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk ke berdusta dan berdusta berdusta kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kazzab. Nauzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiah adalah orang-orang yang memang lisannya kazzab. Kazzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari Al-Khazid. Mintalah kepada Allah as-sidq. Mintalah kepada Allah. Sidqq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fi din, 'azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqamahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan saraha Ana terus terang berkata. Dan anda nasihatkan kepada antum semua yang Kepada diri anda dan antum. Belajar. Belajar manhaj. Belajar. Belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi. Salafiyah itu bukan hanya jenggot. jubah Enggak. Tapi as-salafiyah itu. Kafah. Lengkap. Syamilah. Mencakup segala urusan. Agama ini as itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhad. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia tidak belajar. Dia tidak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Bisa Di dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Malah, maka bersalafiyalah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu asalafiyah. As Jangan. Bersalaf ialah dengan ilmu. Ikhwanifidin azan ya Allah wa'iyakum. Nasihat ini terasa bagi Ana penting. Semoga juga dirasa penting oleh Antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaAllah. As'alullaha jalla wa wa'ala yirzuqani wa'iyakum al-ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir subuhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita. Dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi